Петро Ясів заїхав зі своїм возом і поміг Андрієві забрати, що на його віз не влазилося. Тепер Андрій кланявся на всі боки, дякував сусідам за ласкавий труд і запросив усіх до корчми. Коли вози заїхали на обістя, а худобу не пригнали, Ганна не втерпіла і спитала. «Гадеш коні?» – злодії покрали. «Га корови?» – так само. воли все дочисте. «Матко найсвятша, та він Бога не боявся кривдити сирітку. закричала Андріїха і побігла до хати, щоб були бонь звістити про цю страшну кривду властительку, котра ще спала на постелі свого вуйка. Розділ третій Корчма на Ячменівці стояла сама собою в західній стороні села. До неї заходила лише сама шляхта, а хлопи навіть проїжджі, та мандрівні жиди, міняльники минали її, як лихого, щоб не здибути якого не тверезого шляхтича, а то була б халепа. Та хоч та корчма звалася Шляхицькою, не різнилася нічим від інших галицьких корчем. Така сама обідрана, замазана, шибки по вибиванні і позаліплювані папером, довкола неї калюжі та вонюче болото. І всередині не було інше. Перша кімната без помосту, з витоптаною ямою на середині і брудними лавками довкола, в однім кутку шинквас, цепто перегородка з дерев'яною решіткою, за котрою стояли різної міри пляшки з грубого білого скла та бляшані від старості й неохайства по чорнілі мірки. Стояв тут і стілець, на котрі, мов на престолі, засідали старий бородатий янкель або його жінка, розпатлана ривка. Навпроти шинквасу довгий дубовий стіл і кілька крісел теслярської роботи. Друга кімната, так званий ванкір. Хіба тим була ліпша, що тут було повно всякої всячини, що нікуди і обернутися? Стояв тут стіл лакований, призначений для шабасу або для знатніших гостей. Кілька помальованих крісел – Ліжко, вистелене подушками в строкатих наволочках, майже під саму стелю, і шафа з жидівськими книгами та святковою одежею. На шафі стояв капелюх Янкеля у бляшаній коробці, кілька мосяжних ліхтарів і скринька з ритуальними приладдями, тобто зі смертною сорочкою і жидівськими заповідями. Друга шафа була замкнена під стіною навпроти ліжка, Стояв банк-бетель, лавка, котру можна розсунути і спати на ній, як у ліжку, а в самім кутику, навпроти однісінького вікна, стояло кілька бочок з горілкою і гараком. Янкель був знаним орендарем, він був душею закутянської шляхти, знав з кожним до ладу дійти, знав, як до кого заговорити, знав, хто чого потребує. Зате любила його шляхта і звала. Шляхецьким жидом Тож коли раз Янкель не заплатив оренди І пан вигнав його з корчми Заворушилася вся шляхта Як бджоли З вулику Новому орендереві дошкулила Своїми шляхецькими збитками Так досадно Що він сам утік з корчми Дідич не міг цьому зарадити Раз тому що боявся Звернути неласку шляхти проти себе А друге Що двір був далеко від корчми на другому кінці села, тож не міг кожного разу боронити свого жида. Не знати, чому шляхта так любила Янкеля і не могла обійтися без нього. Досить, що лише Янкель, один Янкель міг бути на Ячменівці. Янкель не різнився нічим від інших орендарів, а шляхту привертав собі тим, що ніколи не зрадив, що діялося в Корчмі, та й умів віддати честь шляхецьким клейнодам. Без огляду на те, чи властитель їх був у капоті і пасових чоботях, чи босий і в полотнянці. Янкель був нецікавий, маломовний, а коли він сидів за шинквасом і курив свою глиняну шемницьку люльку на цибуху з кишкою, то щоб у корчмі укладалася навіть змова на його довгу бороду, з котрою мала би зробитися щітка до чесання поросят, не відізвався дні словом і не перебив би такої злющої бесіди. Він мав ангельську терпливість, раз лише, як оповідає Закутянська хроніка, терпливість Янкелева перебрала міру,